Всичко е създадено за добро. Деседа от държана на 30 юни 1937 година пред общия окултен клас. Добрата молитва. Имате ли някаква тема зададена? Нямаме. Пишете тогава по темата Разлика между дишане и храносмилане. Всички вие седите и мислите за едно много важно нещо. Искате вашите работи да се оправят. Всеки един от вас, неговите работи, най-напред неговите работи да се оправят. Като станете сутрин, мислите да се оправят вашите работи. То е неразбиране. Всички вие нареждате нещата по-вашему Искате по му да се уреди света? То е временно. Ще седи един човек, пък ще се занимава. После нещо като не стане, тъй както сте мислили, има нещо криво в света. Ами че без криви работи може ли? Вие благодарете на кривото. Защото всякога, когато искат да ви ударят, ще се изкривите. Ще направите едно движение, да се отстраните от удара. Или пък да кажем, ще се изкривите, когато имате да давате някому. Дойдат, търсят ви. Казвате, че сте малко болен, че сте неразположен. Вие ще се наведете. Онзи, който не разбира закона, ще каже «Защо не кажете, че сте здрав?» Като има да взема, той е здрав. Като има да дава, той е болен. Красивия човек винаги изпъква навсякъде да го видят, а пък грозният навсякъде се крие. Защо? Какво е онова чувство? Как съзнава той, че е красив и следователно има нещо да привлича хората? Но казвам сега: Вие мислите само за себе си. То е частично разбиране. Вие мислите, вашите работи, като се уредят, всичко в света ще се нареди. Не. Вън от това трябва да знаете, че светът е уреден, няма какво да се урежда. В дадения случай само вашите работи не са уредени. И вие приписвате тази неуреденост на света. Като е криво на вас, мислите, че на всички хора е криво. В дадения случай, когато на вас е криво, на другите хора е съвсем право. Ражда се друга философия. Защо е така? Там е философията. Защо е така? Мислите, че ако вас ви е криво, ако вие сте скръбен, че това е лошо. Защо хората считат, че скръбте е нещо лошо? защото не разбират. Когато една жена е бременна, тя е скръбна. Защо? Носи нещо в себе си и не знае дали ще може да го изнесе или не. Като роди детето, в нея вече е представа вътрешното смущение. Всеки човек, който е бременен с нещо и той се смущава. Вие казвате той то е по отношение на жените, когато са бременни. Мъжете ще кажат, нас това не ни интересува. Няма човек, който да не е бременен в умствения свят. Жените са бременни и раждат, а в австралния свят и мъжете раждат. Щом имаш едно чувство, ти си бременен. Зароди се желание и искаш да го постигнеш. Ти си бременна жена. Ако е за бременността, никой не е свободен. Сега това са обяснения. Когато дойдем да мислим, че една жена е бременна, ще си съставим това, което не е. Там е всичката погрешка. Даже някой от вас може да питат защо е станала жена или защо е станал мъж. Никой не може да обясни защо е станала жена. Не може да обясни. И защо е мъж? Пак не може да обясни. Жена си защото чувстваш. Всеки, който чувства е жена. Мъж си защото мислиш. Всеки, който мисли, е мъж. Щом имаш мисъл, мъж си. Щом имаш чувство, жена си. По думата жена, какво разбираш? Разбираш това, което не е. Та казвам. Най-първо трябва да знаете. Вие гледате на сегашния свят и казвате защо светът е така създаден? Сега само Бог знае защо е създаден светът. Той се е проявил, ние трябва да изучаваме неговото проявление. Ти най-първо трябва да внесеш единство в битието, да знаеш, че всяко нещо има своето начало. Колкото и да си малък. Между малкото и голямото има отношение. В създаването на нещата всеки един човек, който съществува, той си има своето място. Някой път ти кажеш, аз не съм даровик, ами че ти си един добър готвач, знаеш да готвиш на физическото поле. Цял из лък е да знаеш да готвиш. Известни елементи, да и да ги съчетаеш, да действат приятно на вкуса. Ако този простия човек е станал отличен готвач, че той привлича хората за своето готвене, ти не можеш да станеш такъв готвач. Или в своята мисъл, или в своите чувства може и да ги сготвиш. Приятно да име на хората. Искаш да те разбират хората. Ако не знаеш да скотвиш, да съпоставиш приятни чувства, никой няма да те обича. Готвача обичаят не заради неговата красота, но заради онова, което може да направи. Всичко това са условия, най-разнообразни елементи, които е взел и е съчетал. За този вътрешен похват всички обичат готвача. Така свам. Вие, които сте събрани, да знаете какво да сготвите от вашите чувства, да знаете какво да сготвите от вашите мисли. Ако този готвач мисли дали ще има той мюштери, той изготви добре и казва, аз ще имам мюстерии, ще има хора, които ще дойдат да се хранят. Касно сега. Трябва едно разбиране, защото ще дойдете до едно положение. Ако не се очите добре, ако човек не е доволен от живота си, ще дойде недоволството. Ти не можеш да седиш без различие. Тебе ти е неприятно, не си доволен от живота. За да ти излекуват от това състояние, ще ти дадат недоволството. Ако не си доволен от малкото богатство, което имаш, непременно ще дойде сиромашията. Сиромашията е противно на богатството. Ако станеш доволен от сиромашията, богатството ще дойде. Законът е там, че ако ти си недоволен от сиромашията, тя се увеличава. Ако си недоволен от богатството, то се намалява. Противоположни са. Ако си недоволен от сиромашията, тя се увеличава. Ставаш по-богат и богатството, ако не си доволен, то се намалява. Богатството чрез доволство се увеличава. Ако си доволен от малкото богатство, другото ще се прибавя, другото ще се прибавя, прибавя, както един плод. Един малък плод, понеже е дребен, когато се е появил, идват частица по частица, увеличават се и става зрение. Ако този плод не е доволен от своето битие, той се разкапва, разваля се и пада. Когато ние говорим за любовта, подразбираме всички да вземем участие в онова, което Бог е създал. Да ни радват и най-малките работи, които Бог е създал. Минаваш, видиш една мравка. Казваш това нищожество защо ли е дошло в света? Ти с това обиждаш Он си, който го е създал. Какво е предназначението на мравята? Носина от вас не знаете. Какво е предназначението на пчелите? Или какво е предназначението на цветята, на водата, на въздуха, на светлината? Всичко това са предназначение за някого. Те са проявления. Бог се проявява чрез всичките, ако вие разбирате Божиите проявления. Трябва да стане едно отношение да се образува между вас и Бога. Вие може да мислите, че сте едно същество нищожно. Нищо не значи това. Може да сте едно дребно същество, но ако Бог ви е създал вас, Той е имал някаква мисъл за вас. Следователно, вие гледайте да проникнете в Божията мисъл, защо ви е създал. Една жена може да мисли защо е жена. Една мома може да мисли защо е мама, защо е създадена. Един момък може да мисли «Защо е момък?», «Защо е създаден?». Един богат човек може да мисли «Защо Бог го е създал?». Не е, че Бог го създава богат. На богатия човек богатството му се обославя от нещо. Ако всеки от вас иска да знае да пее и да свири, но ако той няма от той богатство на музиката, той не може да се прояви. Ако вие попитате къде е складирана музиката, ще кажеш тук. Но цигулката е условие за музиката или може да кажете в ръката е складирана музиката. Но ръцете също са условие за музиката. С очите можете да четете нотите, но музиката е някъде складирана. Нещата могат да бъдат музикални, а могат да бъдат и не музикални. Музикалните неща са приятни, а не музикалните са неприятни. Следователно, всяко нещо, което ти е приятно, вътре в него има музика. И всяко нещо, което ти е неприятно, е немузикално. музикалните работи са неприятни, само музикалните са приятни. Тогава ще запитате. Защо е така? За да знаеш да работиш. Немузикалните неща могат да станат музикални, следователно, Стремиш да да направиш немузикалните работи музикални? Като се стремиш да ги направиш, ти ще влезе с съприкосновение и във връзка с Бога. Един закон има. Ще започне Той да те създава. Под думата създаване. Дал ти е вече условие да мислиш, да чувстваш, че ти навсякъде съществуваш. Колкото и да си дребен, нищо не означава. Едно дете, което се ражда, постепенно в него се заражда желание да си движи, да яде. В яденето се развива неговото сърце, от движението се развива неговия ум. Така да казвам сега. Вие, като ученици на една окултна школа, вие мислите само за обикновените работи. Той, което не може да донесе щастие. Вие сте доволни от даден момент, само от едно състояние. Искате да бъдете красиви и искате да бъдете богати. Но той го желае всеки. Вашата красота, която имате, я желаят и другите. Щом двама души са красиви, между тях ще се роди състезание кой е по-красив. Тогава, щом единят или е другият е по-красив, ще се разделят на две. Единят или е другият е по-красив и тогава от хубавото, от красотата, ще излезе един хубав раздор. Когато се движиш, има опасност да се блъснеш. Ако не си умен, като се движиш по пътя, може да се блъснеш и в движението да създадеш за себе си една малка неприятност. И следователно, вие искате да кажете една дума. Имате една дума, искате да я кажете. Но вие не седите да обмислите, че вашата дума може да се блъсне някъде и може да причини вреда. Понеже всяка дума, която ти си казал, тя ще иде в пространството и ще се върне при тебе. И всяка една твоя мисъл ще излезе из пространството и пак ще се върне. И всяко едно чувство, което е в тебе и се е развило, ще иде в пространството и ще се върне при тебе. Резултатите на той, което ти си направил, ще се върнат при теб. И тогава, ако резултатите са по-добри, ти ще бъдеш радостен, но ако резултатите са лоши, ти ще бъдеш нещастен. И ще мисли за пример, кога са се създали тези неприятности. Да обясня, че то е законът на прераждането. Че някъде в миналото ти си бил цар, осъждал си хората на общо основание, по хиляди си ги пращал на ешафода и си ги карал тия хора да ти се подчиняват. Някъде ти си станал слуга. Господарът те е хукал и другите слуги са те хукали. Обясняваш философията, че едно време си бил цар, че си заповядал. Но всички хора, които те заобикалят, са страдащи. И те казват, Знаем те какъв си, за тебе ние пострадахме. И започват да те измъчват. Не го знаеш сега, ти казваш. Ни най-малко не помня. Не, помниш, че си бил цар, но помниш резултата. Тие хора не те обичат. Всяко нещо, което става, има своя причина. Ако един човек те обича, има причина. Ако не те обича, пак си има причина. Казвал съм ви и друг път, че Бога има две воли. Ако вървиш по закона на доброто, ти ще опиташ добрата воля Божия. Ако вървиш по закона на злото, ти ще опиташ злата Божия воля. И вие сега искате да вървите по един или по другия път и да имате едни и същи резултати. Не можете да имате едни и същи резултати. Ако един човек с вас се обхожда добре, вие имате едно отношение. Ако с вас се обхождат зле, вие имате друго отношение. Ти не можеш да обичаш един човек, който ти прави зло. Когато ние казваме, че трябва да обичаме Бога, ние подразбираме заради неговата любов. Аз трябва да обичам другите хора не заради тях, но заради онзи, който ги е създал. Защото ако на една майка детето е лошо, ще кажа, обърнете внимание на вашето дете. Няма да и да аз да го възпитавам. Лошият човек ви оставете друг да го възпитава. Вие не се занимавайте с него. Вие някой път се занимавате с дявола, даже искате да изправите дявола и да му четете енотации, че не трябва да прави той, което е в света. Това не е ваша работа. Оставете дявола на спокойствие. Дяволът мя на един бурсук. Бурсукът е едно млекопитаещо. Турска дума е тя. Язовет значи, когато го гонят, той има една течност и пръска тая течност по всичките. Казвам, създадете сега в себе си едно желание. Не поддържайте онова, което вече сте поддържали. Не се радвайте на миналия ден, радвайте се на днешния ден. Онова, което можете да го имате, е като историческо. Оставете го. Какво има да се радваш на миналия ден? Едно време какъв бях млад. Остави това. Днес какъв си? Оставях. Каква е разликата между младостта и старостта? Вие нямате истинско понятие. Тъй както разбирате, не е правилно разбиране. Младият е първокласен, не вежа, а старият е първокласен, учен човек, но пък е слаб човек. Младият е невежа, но е силен, расте. Старият е учен, но се смалява. Но това е криво разбиране. Старият е изгубил своята сила, понеже е помислил, че е устарял. В света има само един стар човек. Той е Господ. Ти ще кажеш, че си стар, значи, че си Господ. Ти като кажеш, аз съм Господ, Господ казва, покажи ми силата си. Ти като лечеш да покажеш силата, ти клътнеш. Не казвай, че си стар, а че си млад и трябва да вървиш. Като си млад, винаги трябва да мислиш, че си дребничък, че всеки ден по малко трябва да растеш. Младия трябва да мисли, че е невежа, той трябва да мисли да има вътрешен импулс. Вие казвате, ние устаряхме, обитахме всичко в света. Няма какво да учим, нищо не ни интересува. Какво ви интересува? Да идете в оня свят? Какъв е оня свят, не знаете. Тогава ще ви кажа у нас басня за вълка и лисицата. Вълкът се оплакал на лисицата, че му дотегнали тия хора, дето мине, все го хукат. Лоши хора не разбират от човещина, навсякъде го хукат. Иска да намери други хора да живее между тях. Лисицата го пита. Ами, зъбите си ще вземеш ли? И там хората ще имат същите отношения към тебе. Ако ти не възпиташ твоя език, ако ти не знаеш как да говориш, ако не знаеш как да пееш, ако не знаеш как да туриш думите, да ги поставиш като музикант. Ако не направиш една песен за свирене, ако не пееш нещо хубаво, всеки от вас е пратен да стане музикант. Срещнаме и ми каза хубава дума услужи ми! От какво зависи вашето приятелство? Някой ваш приятел ви е казал сладка дума? От какво зависи цената на възлюбление и възлюблената? На сладките думи? Той казва: Вие сте божество, като вас не съм срещал. Вие сте величи, вие сте такава красота, такова благоухание излиза от вас, че моя живот се осмисли. Ако не бях ви срещнал, от мене нищо нямаше да стане. Благодарение на вас аз станах това. Хубави думи са тия. Един ден казва. Слушай. Ти ни най-малко не си такова величие, каквото мислих. Ти си едно малко бръмбърче. Аз не мисля, че твоя възлюбен ти казва това. Ами в твоя възлюбен има две плочи. Първия път, когато ти говори, то е едната плоча. Когато той спря, туря другата плоча, която ти казва, че си бръмбър. Тогава из устата на този високоговорител, из устата на този възлюблен, излиза друг един. Като го попиташ, той казва, а аз никога не съм говорил. Ти казваш, аз те чух, през устата си го каза. Той те слуша и не те разбира. Твоят възлюблен никога не може да ти каже това. Първото нещо, което ти е казано, то е вярното. И второто не е вярно. Те са две плочи. Твоят възлюбен, като иска да те занимае, започва да те хвали. Плочата не е направена от него. Филм е това. В природата има такива филмови плочи. Всичките възлюблени имат такива плочи. Във всеки се намират стотина такива екземпляри. Някой път дотекне ви да ги туряте една след друга да се въртят. Най-първата аз давам един пример. Един англичанин като се оженил в първата година дал 3500 целувки на възлюблената си. Втората година дал 2000 Третата 1000, четвъртата 500, а на десетата година само една целувка. А от десетата нататък и без целувка станало. То е външната страна. Ще погледнем на живота, няма смисъл. Целувката има цяла една философия. Целувката е един свещен момент. Човек не трябва така да гледа. Можеш да целуваш само при особен случай. Майката като роди едно дете, той, което тя е родила, тя го обича. Той, което ти си родил, хубавото, красивото, възвишеното, той, което е пълно с любов, можеш да го целуваш. Истинската целувка се образува само от любовта. Можеш да целунеш само той, който има светлина в себе си. Можеш да целунеш само той, което има свобода в себе си. Или за да направиш една целувка, трябва да присъства любовта, трябва да присъства и истината. Те да са свидетели. И тогава. Тази целувка е на място. Щом не присъстате, ти ще създадеш своето нещастие. Писанието казва Който яде хляба недостойно в деня на Господа, навлича си нещастие. Значи с достоинство. Едно свещено достоинство има. Така съм. Вие сте недоволни от себе си. Имате състезание да станете като другите. Не се стремете да станете като другите. Бъдете такива, каквито Господ ви е направил. Всеки да съдържа своите особени качества, той, което има както е, да бъде едно цвете, както Господ го е създал. Всеки да мяза на себе си, но да е в хармония с другите цветя. Щом си в хармония, ти си на място. И никога не мисли, че си нещо по-горе от другите хора, защото... Погоре горе от всичко е само Бог. Всичките други хора, от най-малките до най-големите, те имат еднакви отношения. Малкия пръст и големия пръст имат еднакви отношения. Големия пръст и малкият пръст са еднакви, те имат еднакви отношения. Но в света трябва да има. Големи страни. Палецът той е важен, но този малкият пръст е търговец. Сега аз ви превеждам тия неща, вие като млади сте същите и като стари сте пак същите. Каква е разликата, че едно време сте били млад? Аз сега не искам вие да разрешавате въпроса. Мене идеята е любовта ви към Бога. В живота ви тази любов да се увеличава. Работата е, че вие в ранната си възраст имате по-голяма любов към Бога, отколкото в старостта си. Едно време ви интересуваха някои неща повече, отколкото сега. Едно време любовта ви интересуваше повече, отколкото сега ви интересува. Слизате надолу. Сега гледам между хората, онзи, който няма нещо, развива любовта. А пък онзи, който разлюбил, търси да намери нещо. Или може да се е влюбил в общественото мнение на хората. Хубаво. Ако общественото мнение на хората и ако хората са израз на Божията мисъл, той обществено мнение е на място. Но ако един човек частично гледа на тебе, той те гледа така и ти казва. Какво ли може да стане от това дете? Ако ти обичаш Бога, ще видиш скритите заложби в детето, тъй като в една книга. Ако знаеш да четеш тази книга, не е добре подвързана, но ако отвориш книгата, ще видиш какво е съдържанието. Всеки един човек има нещо вложено. Вие трябва да проучавате себе си, да проучавате и него. Трябва да възприемете любовта в новата форма, да почнете да обичате всички. Като слушате един извор, който тече, да ви причини една радост, че сте видели, че тече. Или като видите един цвят разцъфнал, да имате една радост, да знаете, че има един закон. Ти си се обесърчил в живота, заболял си, мислиш, че ще умреш. Бог ти казва... Както направих този цвят да се разцъфти, така ще направя и твоята болка да се премахне. Ако повярваш, моментално ще стане. Ако минаваш и малко проветрение има, пратил вятър, е страх от вятъра. Ти си излязъл, много деликатен си, търсиш тихо и спокойно време. Но смени се времето. Стане бурно, вятър започне да духа, ти се оплашиш и казваш, ще се простудя. Ако разбереш защо се движи вятърат, моментално ще оздравееш. Ако и раздвижване на въздуха Господ го е пратил заради теб, да дойде малко чист въздух. Понеже въздухът е нечист, приижда Чист въздух. Ако разбираш и възприемеш този въздух съзнанието в мисълта, веднага ще се обновиш. Дошел някой човек, откраднал ти парите. Трябва да разбереш защо ги е откраднал. Този човек ти е откраднал парите, понеже не си искал да се запознаеш. Той откраднал парите. Хващат го един ден и ако ти разбираш защо ги откраднал, ще кажеш – аз много съжалявам. Едно време бях ги приготвил да ти ги дам. От колко години да чакам заради ги дам? А ти, като не разбираш, ще го хванеш и по законите ще го за затвора и казваш – да се научи да не краде – това са вашите стари разбирания. Писанието казва, че Бог, който ни вижда всичките погрешки, Той се радва. Някой път Господ се радва на нашите погрешки. Потърси ме, казва Той, в ден скръбен на твоите погрешки и аз ще ти помогна и ти ще ме прославиш. Сега, ако ви преведа тази истина, вие всички ще се усъмните. Ще се усъмните тъй, както ако дойде един красив момък при вашата дъщеря, ако вашата дъщеря е на умиране и лекарът каже, ако този момък целуне дъщеря ви и тя ще оздравее, понеже в този момък има тази магнетическа сила и ще я предаде. Ти, той го схващаш. Той няма да ви съблазни в нищо. Но ако дъщеря ви е здрава и няма никаква болест, и ако някой е целуне, тогава виж. Защо сега в единия случай нещата са добре прияти, а в другия не са? Когато двама души са здрави, никога не може да се целуват. Един здрав човек може да целуне един болен, но двама здрави души не могат да се целунат. Двама здрави хора, ако се целунат, те целуват третия помежду им. Единият го целуне от едната страна и другият от другата страна. Те, ако бяха ясновици, ще видят, че има трети помежду им, а те мислят, че двамата се целуват. Двама здрави не може да се целуна. Един болен и един здрав може да се целуна. Аз не искам да вярвате в тия работи. Ще дам пояснение. Един ден ще ги разберете. Казвам. Бог иска да ни извади от едно състояние на нашата мисъл. Има такива състояния неподвижни. А в Бога всякога има желание, Той иска да ни накара да мислим. Ако Той не може да те накара да мислиш, ще те накара да чувстваш. Ако не искаш да чувстваш, ще дойде някоя неприятност. По всеки начин Бог иска да те накара да работиш, иска да те изкара от едно положение, в което си влязъл. Най-първо ще мислите. Всичко, което е създадено в света, е създадено за добро. А всичко, което е зло в света, е създадено за да може злото в света да създаде условие, за да се реализира доброто. Тай седи принципът. Защо е злото? Злото е създадено за да се реализира доброто. Понеже без злото, доброто не се реализира. За да се прояви доброто и за да се прояви любовта, трябва да дойде омразата. Ако омразата не се прояви, любовта не може да се реализира. Те са противоположности. Душата някой път се зароди омраза. Омразата у вас нека седи като мисъл. Защо е дошла омразата? За да се реализира любовта. Ако омразата не се яви, любовта не може да се реализира. Ако лъжата не се яви, истината не може да се прояви. Това са контрасти. Защо е така? Така е. Сега Определям. Да кажем, от 32 трептения можете да образувате един звук, но и 31 трептения пак образуват звук. Едно трептение пак образува звук. Какво е отношението на 32 трептения? Как са го изчислили физиците? Има начини. Те не са ги броили, но има методи. Така казвам Трябва да разбирате. Всяка една мисъл се определя. Един музикант има камертон, който определя тона. Казвам. Кой е основният тон на вашите чувства? Кой е основният тон на вашата мисъл? Или кой е основният тон на вашите постъпки? В съвременната музика имате до, ми, сол, до. Имате три основни тона, на които образувате и другите тонове. До се взема като основен тон. В миналото са вземали и друг основен тон. Основният тон не излиза от всякъде. Сега няма да се спирам повече върху това. Казвам, отдето започват да се оправят работите, то е основният тон. В своя живот ще знаете, че имате думи, от които започва вашето щастие. Има други думи, от които започва вашето нещастие. И гами има. Ти като кажеш една дума, от тази дума ще започне или твоето щастие, или твоето нещастие, или твоето добро, или твоето зло. Следователно, когато ти започнеш да говориш, ще се спреш, ще се обърнеш към Бога, ще се помолиш, ще кажеш Господи. Дай ми основния тон. Основният тон, който внася щастието на душите. Една дума ми кажи. Която дума така да кажеш, че е да внесе щастието? Отивате при един ваш кредитор и човекът ви намразил, понеже не му плащате дълга. Има лошо мнение за вас. Какво трябва да му кажете сега? Ще идете тихо да се извините и ще кажете. Ще ми извините. Аз не постъпих разумно, но имах предвид да ви покажа, че колкото ви дължа ще изплати дълга си. Ще изплатя и лихвите. Имам едно правилно отношение към вас. Ще ми извините. Не е само празна дума да кажете, но веднага ще платите дълга. Две-три думи като кажете, той ще се измени. Не отивайте да му доказвате, че жена ви е болна, че децата са ви болни, пък нито жена ви е болна, нито децата са ви болни и умрели. Често хората в лъжите си са изобретателни. Среща един българин, един свой приятел, който обичал да хвърля добари. Десет години не са се виждали. Я, ти не можеш ли да ми кажеш една лъжа? Остави се, голямо нещастие ми се случи. А аз, лъжите, вече ги забравих, но едно голямо нещастие ми се случи. Баща ми е умрял и нямам пари да ида при него. Другият изважда и му дава 500 лева. Той му казва, тази е последната лъжа. Питам сега, защо първият иска да му каже една лъжа? Защо и вторият се е представил като че той напуснал лъжата? Питам, защо единят иска да му каже една лъжа? И защо другият иска да се покаже, като че е престанал с този занаят? Така и в живота. Стрешнеш някой, той се показва, че не обича някого, не му обръща внимание, не се интересува, но каквото се каже, дава ухо. А се представя, че не се интересува, че друго нещо го интересува то не са ли все такива лъжи? Ако не те интересува нещо, като говорят двама, срещнеш хора, които се обичат, те себе си не обичат, но Бога между тях обичат. Щом се обичат, Господ е душъл. Господ им говори. Те двамата като учениците и слушат какво им говори. Когато на двама души Господ говори, казвате – обичат се. И се стягате тогава да развалите работата. След и се яви Господ със своя камшик и ви наложи много хубаво. Тия двамата като ги разедините, Господ се оттегля и те ще се намразят. Разваляте любовта на някого да видите какво има там. Когато двама души се обичат, работете с благоговение. Слушайте онова, което Господ говори, понеже то ще бъде едно предметно учение за вас. Когато дойдете до любовта, не си давайте никак мнението. Той, което прави Бог, той е добро. В дадения случай бих желал всички да се обичате. Подразбирам на всички Господ да ви говори и вие да го слушате с най-голямо благоговение и тогава ще кажете Така ще живеем, както ти казваш Господи. Отче наш 31-ва лекция на Общия околотен клас 16-та година, държана на 30 юни 1937 година в 5 часа сутринта, София, Изгрев